— Ось, там щось ворушиться, вигукнув один із них, виставляючи перед списа і направляючи коня просто докупи ковали. Усамо в цю мить, випроставшись на повен зріст, встав із ковали айдари з двома ножами у кожній руці, хижо напівзігнувшись у свою улюблену стійку, як комишевий кіт, і гнучким точним рухом вкладаючи... Він нього усю свою міць, геть усе своє вміння і спроможність, Метнув ножа просто вершника, трапляючи напасника якраз у середину горла. Водночас, сам нападаючи, він пішов у бік, лише ухлившись від коня, що проскакав порід. Волаючи тіло вершника, нога якого застрягла у стремані, вже вершник ішов по землі. Но ту ж мить як встав із купи в ковли Айдар, пролунав могутній крик за степом «Ого-го!» І з другої купи підвівся Данило на повен зріст, стоячи пружно, навіть ніби трохи недбало, позираючи на другого вершника, що направляючи списа, помчав на нього. Вершник був уже близько, і вістря списа спрямована Данилові у груди. Здавалося неможливо було відвести жодною силою. Усе віщувало смерть, спис спрямований на нього в обличчя вершника, спотворений від люті і розгубленості, але воно час і від перечуття тріумфу перемоги. Данило вихопив шаблю, яка досі була непомітна, бо тримав її ззаду, відсавши руку, і стрибнув у бік, ухиляючись від коня підбивши списа з такою силою, що він вилетів у напасника з рук. Воїн пролетів трохи вперед, ще не зауваживши, що сталося з його товаришем, і розвернувши коня, кинувся знову на Данила, вихопивши тепер шаблю. Ось у цю мить він помітив, що товариш його упав з коня і вже наляканий, але все ще переконаний власній очевидній перевазі, завзято кинувся на Данила, але той уникав коня, Легко і відбирав удар за ударом. Шаблі стражника навіть з якимось запалом і завзяттям. З його рухів видалося, що це йому чинене якісь іграшки, здавалося. І він просто грався із стражником, знову пропустив його пов себе і відбив удар шаблі так, що... Та вилетіла у воїна з рук. Вершник отетеріло помчав уперед і тільки розвернувся, щоб дісати лука, бо стріло вже тримав в руці. Як знову влучно кинутий даром ніж притяв йому горлянку, він схилився на коня, поволі сповзаючи вниз, і лук із стрілою упали на землю. ге ах вигукнув Айдар. «Ми перемогли!» Він кинувся на Данила, радісний, схвильований, вмить забувши про відразу до розсута, про перестроги і про свій злий. На все настрій радість перемоги п'янила його. Данило сміявся і собі. Уперше за багато часу схопив юнака в обійми і, підкинувши повітря, закрутив довкола себе легко, Немов пір'їнку. Ура, друже, наша взяла, хай йому грець. За мить обоє отямились, зловили коней, познімали з убитих зброю і одежу. Ось тепер ми почуватимемо себе як люди, степ перед нами. Який би вже не був, але ми не беззбройні як суслики тушкани. Не мусимо ховатися у нори, повсти, лякатися кожного шурхоту, тепер ми – люди, ми – воїни. Айдар говорив це, і обличчя його пломеніло від хвилювання від радісного збудження. На конях до Туркестану тут два дні ходу. Дістанемося швиденько. А від тих, що нас доганяють, десь Бог у течимо. Тепер продумаємо, коли така вже нагода, куди податись? На вперейми. Чекайно, до якого Туркестану. Надітька, мені твій Туркестан, насупився Данило. У мене шлях на захід, у мене далека і важка дорога. Але моя.